أهل أحمد الله سبحانه وتعالى. إذا لم تخبر أحدا عن جاب ابن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن الجبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي خومة فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصل صلاة خفيفة فبلغ ذلك مؤدا فقال إنه منافق فغلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا حوم نعمل بأيدينا ونفقي بمواضحنا وَإِنَّ مُعَابًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةِ فقرأ الغفرة فتجوزه فجعم أمي منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مُعَاب أَقَدْتَانٌ أَمْدَا أفتنا أفتانا أفتانا أنت أفتانا أنت فلاك إقرأ والشمس والضحاها وسبح باسم ربك الأعلى ونحوهما أو كما قال أبي صفي رواية البخاري dari pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Kata Jabir satu sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dia semayang berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian apabila dia balik kepada kaum dia dia dia satu tempat Mai, semayang jemaah dengan Nabi di masjid Nabawi Ada hari dia balik ke di kaum dia Dia semayang sama dengan kaum dia Di kampung dia Bila dia balik pergi jadi imam Semayang kepada kaum dia Dia jadi imam Dia baca surah Al-Baqarah Kepada makmum dia Karan sudah lebih Kadang-kadang Nabi ok Ni hak ikut Nabi ni lebih. Sama Tapi zaman nabi ni pun kadang-kadang ustaz tu tak Bana? Anak murid ni dia lebih pada ustaz Rupa-rupanya benda-benda dah jadi Pada zaman Nabi Alaihi Wasallam. Yang hak guru ni tak mudah hukum orang Ni hak anak murid ni dia hukum orang berapi-rapi Biasa. Benda, ini, benda ini jadi. Bukan nabi zaman Nabi SAW. Juga jadi. Benda seumpama ini. Jadi Muaz bin Jabal. Dia mesmayang dengan Nabi. Nabi jadi imam. Dia jadi makmum. Bila habis tu dia balik ke di dekat kaum dia. Dia jadi imam. Kepada kaum dia. Bila dia jadi imam. Habis baca fatihah. Dia berterat surah Al-Baqarah. Kalau dia baca surah al-Baqarah takak 6 ayat ataupun tinggi-tinggi baca takak 15 ayat boleh lagi dia nak perhabis surah al-Baqarah. Oh, jadi begitu. Faqala kata Jabir yang meriwayatkan hadis ni. Jabir kata tajawwaza rajul fa salatan khafifah. Ada satu sahabat yang semayang di belakang Muaz Apabila Muaz pedah surah Al-Baqarah dia tak bolehlah dia kerja banyak. Maka fatta terjauz رجل maka dia pun eh hmm, berabih dulu sembahyang. mula mana dia ikut imam. Bila tengok tu imam sudah dengan alif lam min zalikal kita wala raibatihi ud bil mustaqim. Okey lagi dengar tak enam ayat tak habis 10 ayat tak habis 15 ayat dok sampai 20 ayat. Oh dia kata bila nak habis ni? Sedangkan dia ada kerja. Nak buat lepas ini. So, apa berlaku kepada sahabat ini? Fattazawajarajun. Dia mufarrakoh. Dia pederat dulu. So, Imam tak rakoh lagi. Dia rakoh. Dia dia sujud semua. Dan dia bagi salam dulu. Dia kedok daripada semua yang berjamaah. Bila habis mayam sah dirah selesai, ada orang beripuat dekat Muaz. Dia berkata, wahai Muaz, masa kamu jadi imam tadi ada satu syekh ni nampak dia tak tunggu sampai habis. Macam kami tunggu ni. Dia pertengah dulu dan dia turun balik. Ada orang beripuat dekat Muaz ni. Muaz dia menjadi imam yang baca surah Al-Baqarah panjang faqatan muaz innahu munafiq oh muaz bila memang report dia lagu tu dia pun capang teringat dia kata apa innahu munafiq dia kata kalau nak kenal munafik itulah orang dia nampak orang dia hukum macam tu rajul. Atau pula orang pergi habak dekat kawal laki-laki Ham Rabi Semayang Awai ni Lepas pergi repot pula dekat dia Ham tahu dah hari tu Ham Semayang sama dengan Mu'az Mu'az baca surah Al-Baqarah Lepas tu Ham pergi habis awai Ham turun awai, Ham keluar daripada masjid awai Orang pergi beritahu dekat Mu'az Ham tahu dah Mu'az kata apa dekat Ham Mu'az kata Ham ni munafik Orang pergi habak pula dekat kawal Rabi Hawai tadi ni Sa'atan Nabiya sallallahu alaihi wa Dia tak mau banyak cerita. Dia kata, tak apa. Benda ni aku nak pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa Yang aku buat ni betul tak? atau yang Muaz kata dekat aku betul tak? Aku tak tunggu sampai habis mayam bersama dengan Muaz. Alasan aku apa? Sebab dia baca surah Al-Baqarah. Dia nak baca tak tahu sampai ayat berapa. Tak habis-habis maka aku menyudahkan sembahyang aku dulu daripada dia mu'az <tuh> pula tuduh kata aku munafik. aku betul ke? mu'az betul aku tak mahu orang lain cakap aku nak tanya Nabi s.a.w. Ta tentang almi dia kata fa'atan Nabi s.a.w. faqala ya Rasulullah inna qawmun na'amadu bi'aidina wa nasqi bina wadihna wa in mu'azha salla bina fa qara al baqarah fatajawwatu fa za'ama anni dia pi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai depan nabi dia kata ya rasulullah dia kata tuan tahu kami ni siapa dia kata saya dan kaum saya ni tuan tahu kami ni siapa. Kami ni adalah satu kaum na'mal <tuh> bi'aidina. Kami ni petani. Kami buat kerja guna tangan kami. Itu maksud dia. Kami ni orang cari makan dengan tulang tak keras. Maksud dia kami ni kalau tak kerja tak makan. Itu maksud dia. وَنَسْقِي <tuh> بِنَوَضِحِنَا kami tanam pokok-pokok, kalau kami tak jawab, mati pokok tu, habis punca pendapatan kami. Sedangkan dia kata, Wa inna bin Cerita dia macam ni, Muaz, dia jadi imam semayang kepada kami kemarin. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Baqarah, punya panjang, tak tahu bila nak habis. Dia kata, fa fatajawwaztu maka aku pun habis dulu sembahyang aku tak boleh tunggu dah dia ni tok imam apa ni sembahyang sampai tak ingat makmum di belakang ni maka fatajawwaztu aku peringan sembahyang aku aku habis dulu daripada dia aku mufaraqah daripada sembahyang berjemaah fa za'ama anni apa jadi muaz bin jabal sudah tuduh saya munafik kerana saya buat macam tu jadi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar aduan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz." Bila sampai aduan ni kepada Nabi, Nabi panggil Muaz bin Umais. Muaz yang jadi imam baca surah al-Baqarah panjang ni, Nabi panggil dia. Nabi kata dekat dia, "Ya Muaz. Afattanun anta? Affattanun anta?" afatanun anda tiga kali Nabi ulang Nabi kata wahai Mu'az, hang ni nak fitnah orang ke? Nabi kata dekat dia afatanun anda Mu'az, hang ni nak bagi fitnah dekat orang ke? Mu'ad hang ni nak bagi fitnah pada orang ke? balatan Nabi ulang tiga kali di depan Mu'az bin Jabal kemudian Nabi kata ikra wasyamsi wabuhaha Nabi katakan lain kali, kalau kamu jadi imam sembahyang kepada orang ramai, kalau berasa macam nak baca surah panjang, padalah dengan membaca surah, وَالْشَمْسِ وَبُحَاهَا wa Cukuplah, itu dah kira panjang dah, Nabi katakan. Ataupun bacalah سَبِّحِذْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى Itu sudah dianggap sebagai surah panjang. Nabi kata cukup dengan surah itu saja. Jangan kamu gerah makmum yang sudah ada di belakang kamu sehingga menyebabkan makmum dapat sebab berhenti awal sembahyang tak tunggu kamu maka terfitnah makmum yang buat macam tu. Adakah kamu sengaja nak fitnah orang? Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah. Daripada hadis ini kita ambil banyak pengajaran. Yang pertama apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang nabi, satu orang pemimpin yang sangat mengambil berat hal makmum dia. Sangat mengambil berat hal orang yang ikut dia. Maka kita kalau kita ditakdirkan menjadi imam, menjadi pemimpin kena timbah orang. Khutbah Jumaat hari ini, Allahu akbar. Ada sesetengah masjid sampai dua setengah buan ni khatib tak faham dia tak ada kerja apa? dia ceramah dengan baca kutubah ya, ni hadul dengan kutubah ni nak kena masuk kerja tak lagi pukul berapa? dia masuk lambat jadi panjang kerja ini ya, tak baca hadith yang kita baca pada malam ini sedap kutubah pun disiplin kena ada masa habis dia pukul berapa? kena habis time tu panjang bukan makna kita alim panjang bukan makna kita liwarah panjang bukan bukan itu maknanya sebaliknya membawa makna bahawa kita tidak tahan apa yang diajak oleh nabi sallallahu alaihi wa bahkan dalam empat khutbah nabi kata apa khutbah yang baik itu ialah khutbah yang pendek tetapi membawa pesan sendiri aja tapi isi khutbah tu kawan yang dengar sampai balik duk teringat-ingat apa yang disebut oleh khatib tadi Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia anna rajulun kata dia atta rajulun annabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala إني لتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا فقال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشد غضبا في موعظة منه يومئذ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس inna minkum munaffirin faayyukum ma salah bin nas fal yata fa inna fi himul wal kabir wadha alhaja au kama qal hadis sahih riwayat al-Bukhari daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu katadisatul laki-laki fi jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di depan nabi kata laki-laki ini inni lataakharu an salatil ghada min ajli fulan mimma satu laki-laki satu sahabat nabi mai nabi bila sampai di depan nabi dia kata ya rasulullah saya tak pi dah sembahyang subuh di masjid satu sahabat mai nabi dia beritahu dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, saya tak pindah semayang jemaah subuh di masjid. Saya tak pindah, dia kata. Pasal apa? Min ajli pulan, kerana dia ni. Hadut jadi imam semayang ni, kerana dia ni. Dia ni masalah dia apa? Min ma yutlubina. Dia ni suka baca panjang-panjang bila semayang subuh. Kerana tu, saya tak pindah, dia kata. Kalau sama raai tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ashad ghadaban fi mauizah minhu yawmadid kata abi mas'ud dia kata seumur-umur hidup aku aku tidak pernah melihat nabi marah macam mana marah nabi bagi tu bila satu orang main mengadu dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, saya semayang subuh di masjid, saya tak pira. Pada apa? Pada itu imam, hadut jadi imam tu suka baca panjang sangat. Saya tak pira, saya kata. Aduan kawan ni dekat Nabi ini menyebabkan Nabi SAW cukup marah sehingga kan Abi Masmud kata, Aku tidak pernah tengok Nabi marah macam mana Nabi marah hari Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata kepada ramai orang ada ada ni Nabi kata ya ayyuhanna inna minkum munafiri Nabi kata wahai saudara-saudara semua ini masalah kita Di kalangan kita ni ada orang yang suka munafirin suka buat bagi orang lazy daripada Islam Nabi kata Al Nabi tidak marah dia tak main semayang suruh ni tak Nabi marah ni kawan yang jadi imam yang baca panjang yang kerana panjang tu menyebabkan orang tak mau main jemaah Nabi marah ke dia Nabi kata masalah kita apa dia di antara masalah kita ialah ada orang yang suka buat orang lari daripada Islam munas dia buat supaya orang lari daripada Islam fa inna fikum man sallabinnas fa ayyukum man sallabinnas fa yat salyatajawad nabi kata aku nak pesan dengan hangpa di kalangan hangpa ni kalau ada siapa-siapa yang satu hari menjadi imam kepada orang ramai tolonglah sembahyang bagi ringan tolonglah sembahyang bagi ringkas Jangan semayang tu panjang-panjang sangat. Nabi kata, fa'in nabi himul marir. Kerana apa semayang ni ada yang sakit. Nabi kata, wal kabir. Dan ada yang main semayang ni orang yang cukup tua, wajalahaja. Dan ada orang yang main semayang ni dia dia dalam keperluan. Dia sekali lagi ada kerja nak wan. Kita bitalik bagi panjang semayang tersangkut kerja dia. Orang nak pergi kerja misalnya. Dah ni subuh 6 subuh. 6 subuh lewat. 6 subuh lewat. Dia ni, dia ni nak pergi kerja tu. Nak kerja tanjung tu. Nak lari pergi feri. Nak tangkap feri. Nak lintas, Nak sampai balik sana. Nak masuk pejabat, Dia singgah Meskip tengah jalan semayang subuh dulu. Ni nak pergi kerja ni. singgah-singgah kena Al-Baqarah feri ni. Nabi kata, ini orang yang munafirin. Orang yang menyebabkan orang lagi daripada agama. Dan kata Abi Mas'un, aku tidak pernah tengok Nabi marah. Seperti mana marahnya Nabi SAW pada hari itu. Tuan, tuan dua hadis sahih riwayat Al-Bukhari ini cukup untuk kita jadikan pengajaran, untuk kita jadikan pedoman kita. Dan mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang dimaruh Nabi SAW. Mudah-mudahan apa di mahih itu mempunyai manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan Jilid 2. Nurul Ihsan Jilid 2. Muka surat 237 muka surat 237 kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yusuf tafsir surah Yusuf muka surat 237 kita sampai pada ayat 19 surah Yusuf <tik> a'udzubillahi minash shaytani rrajim waja'at sayyaratu faarsalu waridahum kita sambung balik cerita yang kita baca bulan lepas sampai ke Nabi Allah Yusuf alaihissalam dibuang oleh abang-abang dia dalam di dalam telaga buruk yang dalam ha, yang disebut dalam Quran dengan nama ghaybatil jub telaga buruk yang gelap gelam okey kita sambung di situ cerita dia dia kata apa wajaat sayyaraton fa waridahum dan datang orang musafir daripada Madian ke Mesir maka penderi mereka itu dekat dengan jub Yusuf itu, jub maksudnya telaga satu rombongan musafir nak pergi ke Mesir, mereka singgah dekat dengan telaga yang dibuang Nabi Yusuf di dalamnya maka suruh mereka itu akan orang untuk ambil air bila rombongan ini berhenti, ketua dia perintahkan kepada hado ada ini tolong siapa-siapa di cedok ayah suruh pergi ambil air Maka mereka itu pergi cari telaga untuk ambil ayam. Maka sampai mereka itu ke telaga Yusuf. Cari-cari-cari, jumpa telaga. Telaga yang Nabi Yusuf ada dalam. Siapa pun tak tahu begitu. <tuh> <tuh> Maka huluk mereka itu akan timba. Maka bergantung Yusuf. Naik dan keluar daripada dia depa suah tali timba nak cedok ayam. suah-suah temo beras duk bawa naik balik tu berat eh awak ayam berat nak Nabi Yusuf denggan bergantung di tali tu berini jadinya maka takkanlah lihat mereka yang ambil ayam itu akan Yusuf qala ya bushra hadha kata dia Alangkah sukonoknya hai kesukaan aku dia terjemah macam tu ala busyroh maksudnya oi seronoknya itu maksudnya bila dia karau tali tu dia tarik-tarik tali tarik, tarik tu naik, naik naik tengok ada satu budak laki-laki comel laki, dok bergantung di tali tu dok atas timba dia suruh nak cedok ayam ni Maka kata kawan yang cedok ayat ni haza ulan. Oh dia kata alam keseronoknya Dia kata ada budak laki-laki di dalam telaga ni nah, Tentang kena ingat Dalam budaya Arab Jauh daripada dulu-dulu Anak laki-laki ni kebanggaan Anak perempuan ni membawa air Ini paham dia paham Jadi bila tengok-tengok budak laki-laki Budak laki-laki pun -laki, nak segok comel Ya Masalahnya kita kata sampai satu bab dia cerita tentang cume Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf ni dalam hadis Nabi saw ada dua satu hadis Nabi saw Nabi saw alaihi wasallam kata semua daripada kecantikan dalam dunia ni ada pada Yusuf dan Mahlia. Ada satu hadis lagi Nabi kata dua pertiga daripada cantik dalam dunia ni ada pada Yusuf dan Mahlia. Hanya tulus hanya sepertiga saja yang kita pakai share seorang. Sepertiga cantik demi kita pakai ambil seorang sikit tu jadi lagu kita lah ni dekat dapat dia ni elok, tampi dia ni tegak, mami handsome, tampi dia Sepertiga. Dua pertiga Yusuf dan Makhia. ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf ni tegak, handsome, sejua daripada budak-budak bila dia ni tarik-tarik tali tarik, tarik, timba naik naik-naik tengok ada satu budak laki-laki budak laki-laki comel ada di timba tu dia kata ya Bushra. oh dia kata alam keseronoknya aku hari ini kerana aku dapat Hazahulang. ada satu budak laki-laki dalam telaga ni baik dia kata maka dapat ketahui pada segala saudaranya maka datang mereka itu berita rombongan ni jumpa Nabi Yusuf dalam telaga ni sampai ke pengetahuan abang-abang dia hadiah tu dia pernah dengar cerita berkata, weh ada orang jumpa ada lah Yusuf ni. Dia pernah pegang apa, man. Eh? Tengkar ingat balik pula lepas cerita macam mana. Selepas dia pernah Nabi Yusuf macam tu. Dia pernah lempak dia masuk dalam telaga. Yang kemudiannya Ibrahim tolong pegang, letak dia elok-elok dan sebagainya. Dia pernah ambil baju dia. Dia pernah bunuh satu. Satu menatang, lumuk. Lumuk darah menatang di baju tu. Dia balik pergi di dekat Nabi Yakub sambil buat sinetron. Buat sinetron, buat drama, teriak-teriak Abang kata adik, kami kena paham serigalah Nabi Yusuf, satu orang Nabi Sudah tentu dia bijak sana Bila dia tengok baju tu, tapi tak cari langsung ha? Nabi Nabi nabi yang pun kata apa? Nabi Yankup kata cerita di ceritik ni. Dia nak paham anak, boleh tukar baju dulu Tapi baju ni tak cari langsung Ini cerita bulan lepas Baik, Nabi Yusuf AS ni Bila mereka angkat-angkat tadi timbal naik Bila naik-naik tengok, tahu Berita Nabi Yusuf ni dah ditemui oleh Satu kumpulan Musafir, Abang-abang mereka tak lari main Wa ah. Maka sembunyi mereka itu Akan hal Yusuf itu Adik mereka Bila mereka mai jumpa Musafir yang jumpa adik mereka Nabi Yusuf ni Mereka tunjuk Seolah-olah mereka tak kenal dengan Nabi Yusuf ni kan. Kata mereka kenal Nabi Yusuf ni. Hmm? Dan jadi mereka itu akan dia, yakni akan Yusuf itu jualan. Dengan kata mereka itu, ini hamba kami. Dia lari. Ha? Dan dia Yusof kerana takut dibunuh oleh abang-abang dia. Bila mereka main-main, mereka kata dekat orang yang jumpa Nabi Yusuf ni. Mereka kata ni, budak ni, ni sebenarnya budak kami. Adam kami. Dia lari daripada rumah kami. Oleh kerana dia dah lari daripada rumah kami, kami sekali-kali tak akan terima dia balik. Allah kami joi kau Sudahlah buat nangang Nabi Yusuf. Boleh jual pula, bijual pula kuat atas Nabi Yusuf ni kepada rombongan yang jumpa dia. Karamallah wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Taala itu Tuhan yang amat tahu dengan perbuatan mereka itu. Allah Taala Maha mengetahui. Hati baik dengan hati jahat, sesorang manusia Allah Maha mengetahui. Dia boleh buat drama, dia buat wayang di depan orang, tapi dengan Allah dia tak boleh buat wayang. Allah tahu jahatnya hati abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Firman Allah, "Wa sarawhu bi tamanin baqtin darah imma ma'dudah." Dan jual mereka itu akan dia, diamnya akan Yusuf itu kepada mereka itu, yakni kepada orang musafir itu dengan harga yang sikit iaitu beberapa dirham sahaja yang berbilang sikit sahaja iaitu 22 dirham. Depa jual 200 duit lah. Depa jual adik depa ni dua buang, dua duit ambil dah dah. Kira cinta sudah. Ambil dirham kami pun bedahlah dengan budak ni. Dia lari tak tahu berapa kali dah. Ini kali yang keberapa kami pun teringat dah. Lah macam nilah kami jual ambil dah. Berapa duit hang nak bayar? Hang bayar 200 dirham ambil, ambil, ambil, ambil. Kami buat tengok muka budak ni. Dia cakap tu. Abang-abang dia. Dia cakap tu. Kepada orang yang jumpa Nabi Yusuf ni. Dan adalah mereka itu padanya. Yang pada Nabi Yusuf itu. Daripada jumlah orang yang Zahid. Maksudnya mereka tak perlu. Kepada Yusuf ni. Maksudnya tak perlu. Zahid ni kalau orang kata orang ni Zahid. Dia ni satu orang yang Zuhud. Zuhud ni maksudnya tak perlu dulu ni. Abang-abang Nabi Yusuf ni Quran sebut sebagai Minad Zahidin Orang-orang yang tak perlu kepada Yusuf Kami tak mau kat dia Dia ni tak ada harga pada mata kami Ambil, apa nak ambil dia, apa ambil Maka tiada berkehendak mereka itu pada harga Yang dikehendaki mereka Ialah buang Yusuf ni Daripada negeri ni saja itu sahaja kami tak ada nak tarik haulah nak jual budak ni mahal-mahal walaupun dia comel dia tegak dia apa kami tak ada kami tak, tak pandang haulah bawa duit yang pentinglah ni hang ambil dia buat bijak jajak supaya jauh daripada kami supaya jauh daripada mata ayah kami yang dia sayang dia lebih pada kami itu kata abang-abang Nabi Yusuf ni Baik. Dia kata maka bawa lah oleh angkatan itu pergi ke Mesir ha, Maka Nabi Yusuf pun dibawa oleh rombongan ni Bawa mereka memang daripada Madian Nabi Mesir Maka dibawa Nabi Yusuf ke Mesir Maka jual akan dia oleh orang yang belinya itu dengan harga 20 dinar Haa, buat ni untuk Macam broker raita Dia beli masa kita nak jual raita kat dia Dia kata apa? Dia kata kita ni 7 Dia kata broker ni kalau nak beli retail kita bila pun oh retail kita tu tak leku retail sejuk takde orang cari retail ni ha, dia kata bagi main 12 ribu sekarang kita pun kata tak, tak beli tinggi dia kata-kata ni memang tak boleh orang tak mahu retail ni retail sikit yang berlembang dia kata-kata Li kita boleh dengar tak patlah 12 ribu 12 ribu lah dia perjualan pula 25 ribu yang kereta itu suhu idari dia jual 25000. Satu hari kita jumpa kawan yang beli kereta. Kawan kita juga dia orang. Eh, hang beli. Berapa hang beli? 25000. Itu kereta memang suhu semua berita. Begitu, ai dia cerita jadi macam ni. Nabi Yusuf alaihissalam dibeli dengan harga 2 dirham. Bila sampai di Mesir dia dijual dengan harga 20 dinar. Bila sampai di Mesir ada orang beli dia dengan harga 20 dinar dan dua pasang kasut bukan cakap duit saja tukar dengan kasut pula dua pasang kasut dan juga dua helai kain harga Nabi Yusuf tu 20 dinar dua pasang kasut dan dua helai kain tukar okey ambil Nabi Yusuf ini wa qala alladhi ishtarahu min misr li'imraatihi akrimni dan kata oleh orang yang beli Nabi Yusuf itu Daripada orang Mesir itu Kepada isterinya Muliakan tempat duduk budak ini Oh, kebetulan Yang beli Nabi Allah Yusuf Al-Quran ni atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mentakdirkan Nabi Yusuf dibeli Oleh Raja Mesir Raja Mesir ni bila tengok Sekilai pandang, tengok Nabi Yusuf ni Allah campak sayang dalam hati dia Macam mana kita cerita Apa yang berlaku kepada siapa? Musa al-Quran bila diperanjut dalam sungai, isteri Fir'aun ambil-ambil tengok-tengok, Allah campur sayang dalam haji dia. Tengok-tengok ni, -tengok, hmm, dia kata, aku mau budak ni. Bila Fir'aun, mai selak-selak kain, tengok lagi-lagi. Fir'aun kata, sorry, laki laki aku tak boleh terima. Sebab ahli nujum kita dah kata, akan lahir satu budak laki-laki, yang isu akan menjahannamkan kerajaan aku. Aku tak boleh terima, terima budak laki-laki tapi Allah dah kata wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Idris Raun kata apa dekat Raun? Dia kata abang apa jadi pun budak ni saya nak bunuh. Ya. laki Tapi-tapi dia dulu macam mana pun dengan bini kalah Betul tak? Okay. Cengeng kam-kam begam balik dengan bini iya iya iya. Iya betul, iya betul, iya betul. Jadi begitu. Firaun ni tak tahu dah, cerita lah macam mana cengeng Firaun ni. Bini dia kata apa? Hatni saya nak bela abang. Saya minta maaf banyak-banyak. Abang nak kata apa pun saya tak peduli. Saya mau budak ni. Pasal apa? Allah sudah campak dalam hati isteri Fir'aun, bukan kepada Musa alaihissalam. Dia bagi logik kepada lelaki dia. Dia kata apa? Dia kata abang Hak ahli nujum kata tu mungkin betul. Tapi bukan budak ni. Budak ni kita bela dia daripada besar ni. Kita bela dia. Kita sayang dia. Kita bagi segala-galanya dekat dia. Takkan dia nak lawan kita esok. Fir'aun pun fikir-fikir. Oh tak boleh pakai. Okey. Hak ni seorang aku kecualikan. Daripada hukum bunuh. Hak seorang ni lah. Kemudiannya mencanturkan kerajaan dia nampak benar sama berlaku kes ni dengan Nabi Allah Yusuf Alaihissalam. apa jadi dekat dia bila Raja Mesir tengok saja Nabi Yusuf ni dia kenal dia kata pula dekat isteri dia dia kata tolong ambil budak ni dia kata muliakan tempat duduknya maka yang beli Nabi Yusuf itu ialah kikfir iaitu wazir iaitu Raja Mesir dia kata Tuhan Atuk -tuh. Tuhan Atuk -tuh. Tuhan dah atuh, nah, Nabi Yusuf ni daripada lahir dia macam ni. Kemudian dia kena dera dengan abang-abang dia macam ni. Kemudian kehilangan dia menyebabkan bapak dia Nabi Yakub teriak sampai bengkak mata jadi macam ni. Tuhan dah atuh, semua dah. Dia ni sampai kena buang dalam telaga buruk. Kemudian dia ni sampai dijual dengan satu nilai yang tak ada harga. Kemudian ni, akhirnya Allah SWT dah atur dia untuk apa? Untuk dia ni menjadi menjadi Raja Musyid. Dia dibeli oleh Raja Musyid yang bernama Pikfir baik isteri Raja Mesir itu namanya Zulaikha ha, ini yang cerita, buku cerita apa macam-macam berkeluar kan cerita Yusuf dengan Zulaikha ni rupa-rupanya Zulaikha ni atas-atanya ialah pemaisuri Raja Mesir begitu maka suruh siap tempat duduk untuk nabi Yusuf duduk di rumahnya. Akan perintah raja, dia kata budak ni walaupun kita beli dia daripada tempat orang jual tetapi aku mau budak ni diberi kemuliaan. Kata Qiftar yang menjadi raja Mesir ni. Walaupun dia ni kita pungut di tepi jalan, tetapi aku kenang dekat dia, raja Mesir gadan. Aku mau dia dilayan bukan seperti hamba tetapi dia dilayan dengan layanan istimewa. Allah sudah berbuat raja Mesir ni suruh mau macam tu baik kata dia di sini subhanallah dia kata jodoh seorang itu tiada ketahui malingkan Allah subhanahu wa ta'ala dipelihara Allah akan Zulaikha itu daripada Qikfir maka tidak pernah Zulaikha itu disetubuhi oleh Qikfir Zulaikha ni menikah dengan Raja Mesir tetapi tidak pernah bersekali dengan Raja Allah Allah simpan Zulaikha ni untuk apa? untuk kemudian hari itu menjadi isteri Yusuf Allah jodoh ajik kalau fikir tak masuk akal. satu raja menikah dengan satu perempuan segar tiba-tiba dia tak musik perempuan ni dia sayang dekat bini dia ni Allah yang mengetahui. Tapi dia tak usik. Pasti apa? Pasti Allah sudah projek Zulaikha ni. Untuk dijadikan isteri kepada Nabi Yusuf alaikum. Saja Allah tak kena akan macam tu. Untuk nak tunjuk kekuasaan dia. Baik. Kemudian apa jadi? Dan dibawa datang Yusuf. Ha? Berapa jauh? Dia kata. Ikut dia akan kehinaan. ...hendak kena bunuh... ...ditaub dalam telaga... ...masuk penjara... ...barulah sampai dia... ...kepada Zulaikah... ...dan akhirnya kahwin dia dengan Zulaikah... ...tu... ...perjalanan hidup Nabi Yusuf tu sampai macam tu... ...ni hak kita duduk baca ni tak masuk penjara lagi ni... Hak kita duduk baca ni... ...orang baru jumpa dia dalam telaga buruk... ...baru bawa dia pergi jual di Merkis... ...baru dia dibeli oleh Raja Mesir... ...tak sampai lagi cerita... ...Nabi Yusuf nak kena jail lagi... ...tak sampai lagi... Tak lagi, dia akan kena lagi ujian. Yang berikutnya apa dia? Dia kena jil pula. Nabi Allah Yusuf AS ni. Kemuncak kepada ujian yang Allah bagi dekat dia. Bersusun-susun bertimpa-timpa berturut-turut ni. Allah nak bagi dekat dia satu anugerah besar. Tak lagi kita cintil. Apa anugerah yang Allah nak bagi ke dia? Baik firman Allah. Maka mudah-mudahan kita ambil dia perbuatan. Raja Mesir ni kata dekat isteri dia, Zulaikha. Dia kata, budak ni, dia kata, aku hati aku dah ingat satu. Aku nak ambil dia buat anak. Dan demikian itulah kami beri perintah, yakni kami bagi kuasa kepada Yusuf pada bumi Mesir yangni seperti yakni yang seperti kami lepas akan dia daripada bunuh dan telaga dan sebagainya dan kami jadikan kasih sayang hati aziz aziz ni gelaran kepada raja mesir gelaran kepada firaun tadi ni kami bagi rasa sayang kepada aziz yakni kepada raja mesir ni terhadap yusuf kami beri perintah, kami beri kuasa kepada Yusuf di dalam bumi Mesir itu. Sehingga sampai dia menjadi sultan dan berkahwin dia dengan Zulaisrah. Tuhan punya plan macam tu. Maka akhirnya apa jadi? Plan Tuhan itulah yang berdaya. Ha? Baik, dia kata dan sujud segala-segalanya dan ibu dan bapa maksudnya. Bila dah satu hari esok dia dah jadi Raja Mesir, pada masa tu semua adik-beradik dia yang busuk perut kat dia, yang buat macam-macam kat dia ni, semua main jatuh di kaki dia. Semua main tunduk, main tunduk dekat dia sebagai Raja Mesir. Dalam keadaan mereka tak kenal, kata yang mereka tunduk tu, ialah Yusuf adik lebah Yang mereka cukup sakit hati kat dia, yang mereka merancangkan macam-macam benda jahat dekat dia. Allah susun benda ni bagi jadi macam tu darman Allah مِن مِن dan supaya kami ajam akan dia yakni akan Yusuf itu ta'bir mimpi oh hmm. nabi Yusuf ni pula Allah bagi pula dekat dia suatu ilmu ilmu apa ilmu boleh ta'bir mimpi ta'bir ain ta'bir bukan tadbir dia tak sama dua tu dia ni kerja apa dia ni pegawai tadbir tadbir dal tadbir tapi dia ni dia ada ilmu apa? Ilmu ta'abir mimpi. Ain. Ta'abir. Ha? Dia menceritakan mimpi ini, makna dia macam ni macam ni macam ni macam ni. Allah bagi al-Nubrah ini kepada Nabi Yusuf alaihi sallam. Satu lagi Allah bagi kat dia. Dia masuk penjara, satu lagi. Dia diberi ilmu menta'abir mimpi. Tapi kita dibaca. Baik. Firman Allah. Wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu... Tuhan yang menang atas kehendaknya tiada lemah dia boleh sesuatu. Ha Tuhan ni al-galibun. Al maksud dia menang. Mengatasi maksudnya. Al-galibun ala amri urusan apa pun akan tunduk kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau macam mana macam Allah mau akan jadi. Manusia mau macam mana akan kalah dengan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Baik, firman Allah, "Walakinna akthara an-nasi la Akan tetapi, kebanyakan manusia kafir. dia Tiada ketahui mereka itu yang demikian itu. Firman Allah, "Walamma balagha asyuddah, ataynaahu hukman wa Ah, ini. Dia dah mai satu tahap lain pula dan tak kala sampai Yusuf akan sahbi hadis kuat ni. Ha? kuat asyuddah balagha asyuddah. Maksud dia sampai dewasa, sampai umur matang, itu maksud dia. Apabila sampai Yusuf ni pada umur matang, umur dewasa dia, kami datang akan dia hikmah dan ilmu, kami bagi dekat dia hikmah kebijaksanaan dan kami bagi ilmu pada dia. Kita ni dia ada umur matang. Kalau kita tengok kebanyakan nabi, empat puluh, empat puluh dilantik menjadi nabi seolah olahnya apa? seolah olahnya umur empat puluh tu umur cukup matang. Sebelum empat puluh ni, tunggu satu. Empat puluh, barulah umur cukup matang. Sebelum tu, proses kematangan. Baru nak matang. Tu belajar, tu kena belajar lagi. Empat puluh, itu umur matang. Kalau dalam apa nama kalangan menjadi amalan di kalangan penduduk Madinah, Penduduk Madinah sejak daripada zaman Nabi sampai hari ini pun sebahagian besarnya yang beragama, yang beriman betul ini, mereka bila cicah saja umur 40 dia tak 50% aktiviti dunia dia lebih kepada aktiviti akhirat -akhir. dia nak kulun, dia nak gelut dia nak bertungkus, lumus, dia nak apa, -apa pun sebelum 4 bulan dia kira dia touch saja dia sentuh saja umur 40 di situ nak bermolanya Tumpuan lebih Kepada Kepada akhir-akhir Dia macam tu Pasal apa? Pasal umur tu lah dia nak main sakit macam-macam Dia main tensa pasal dia main hangi Duk-duk-duk uh, oh, Sebelum 40 tak ada Dia main umur 40 berdiri Lama sikit dia tangkap pinggang Dia main umur 40 BVC ada darah tinggi dia main umur 40 PPR dia buat cara nak check up dekat hospital tengok-tengok dia ada u dia kata u punya kidney ada problem umur 40 dia nak datang macam macam okey maka itu umur yang menjadi perenggan kepada orang nak tumpu lebih kepada ibadah dia macam tu baik so Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni bila dia sampai dekat Balaga Ashuddah sampai kepada umur habis kuat dia ha? umur cukup matang dia kami datang akan dia hikmah dan ilmu kami bagi dekat dia kebijaksanaan dan kami bagi ilmu tangan ni kalau buka Ibnu Kasir dia ada berbagai-bagai pendapat di kalangan ulama di sini dia kata apa? Iaitu umumnya 33 tahun. Ada satu. Ada satu pendapat kata umum 25 tahun. Ada satu pendapat kata umum 30 tahun. Ada satu pendapat kata umum 40 tahun. Wallahu a'lam umum murafah. Tetapi Nabi Yusuf sampai pada umur itu, Allah bagi dekat dia ilmu dan kebijaksanaan. وَكَذَالِكَ نَجَدِلْ مُحْسِنِينَ Yang demikian itulah kami balas segala orang yang berbuat kebaikan yang ni kami beri iman kami beri hidayah kami beri sabar atas bala oh orang yang jenis hidup dia ni sentiasa nak buat kebaikan Allah akan bagi dekat dia sesuai dengan kesungguhan dia nak buat baik Allah bagi iman Allah bagi hidayah Allah bagi sabar Allah bagi semua dekat dia pasti apa? pasti Allah tahu dia nak benda-benda tu maka Allah bagi benda tu anu ayat Quran yang kita selalu baca pada dia Tuhan kata waladhi najahadu binna la nahdiyan nahum dan orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh bersusah payah kerana nak mencari jalan kami la nahdiyan lahum pasti kami tunjuk kepada dia jalan kami mana-mana manusia yang dia tunjuk kesungguhan dia nak kepada Islam Allah bagi dia siapa yang buat nak tak mau dengan Islam siapa yang Allah tak bagi dia tapi kalau tunjuk mau, tunjuk nak no kepada Islam, tunjuk dia mencari Islam, tunjuk Allah kata lana dia Nahom um Subolanah, pasti kami akan tunjuk kepada dia jalan kami. Orang yang sungguh-sungguh nak jadi baik, Allah akan bagi iman, Allah akan bagi hidayah, Allah akan bagi sabar kepada dia. Nih saya bagi tahu di sini. Baik, maka seperti itulah sabar Yusuf alaihissalam. Warawatuhu, waraw wa ra waddu baitiha an-nafsi dengbargahendak akan dia yakni akan Yusuf itu oleh perempuan yakni yang ia duduk di rumahnya daripada dirinya iaitu zulaykha itu berkehendak pada Yusuf iaitu berkehendak dia jima' akan dia ha oh, ni satu ujian kepada nabi Yusuf dia dah dibeli oleh Raja Mesir bawa balik ke rumah. Bagi dekat dia la'edroh. Bagi keistimewaan. Bagi layanan. Kelas satu dekat dia. Tengok-tengok isteri Raja Mesir Zulaithah ni. Sudah jatuh hati kepada Yusuf. Jatuh hati ni bukan setakat berkenan saja. Bahkan dia nak melaraskan lebih lagi. Dia sampai ke tahap nak ajak. Nabi Yusuf berzina dengan dia. Ini. Ah, sudah jadi benda ni macam ni. وَغَلَّقَتِ Wa الْأَبْوَالِ dan kunci Zulaikha akan segala pintu rumah dan adalah pintu rumah itu ada tujuh Zulaikha ni dia sudah tak boleh tahan tak boleh nak kawai hati dia dia berkenan sangat dekat Nabi Yusuf AS so dia merencanakan satu benda yang tak baik dia nak ajak Nabi Yusuf ni berzina dengan dia so dia buat apa? dia kunci pintu-pintu rumah semua dia kunci tinggal dia dengan Yusuf dalam rumah tu waqalat haita lak dan kata zulaikha kepada Yusuf main dia kata oh kacang dia kunci pintu-pintu rumah semua Nabi Yusuf nak lari tak boleh dia kata dekat Nabi Yusuf ni dia kata main dia kata main kita buat benda tak elok ni qala ma'azallah innahu rabbi ahsana matwa ya maka kata Yusuf Aku minta berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala daripada buat kerja tahilok ni. Nabi Yusuf ni. Dia kata dekat Zulaikah. Bila Zulaikah ajak dia berzina. Eh dia kata ma'azallah. Dia kata ya Allah ya Tuhan. Mintalah aku jauh daripada terlibat dengan benda tahilok ni. Kerana bahawasanya tuan aku. yakni Raja Mesir ni. Kikfir ini Baik dia. Akan tempat duduk untuk aku. Dia kata dan tiada ada sayurnya aku buat khianat kepada isteri oh. dia kata minta jauh lah dia kata minta berlindung aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala mana mungkin aku nak buat benda tak elok dengan isteri kepada satu orang yang telah buat baik aku dia tak. aku daripada kena buang dengan abang-abang aku daripada kena jual dengan harga morong aku dibeli oleh raja Mesir ...aku diberi kedudukan dan layanan yang istimewa... ...aku diberi kasih sayang yang cukup-cukup lebih... ...dan sebagainya... ...tiba-tiba hari ini... ...aku nak kianat dia... ...aku nak berzina dengan isteri dia... ...mana mungkin aku boleh buat benda ni ...kata Nabi Yusuf... ...innahu la yuflihul zalimun... ...kata dia bahawasanya... ...tidak akan menang segala orang yang zalim... ...yakni orang yang melakukan kianat zina itu... Ha? dia kata orang yang buat khianat buat zina ni kiamat dengan Allah. Orang yang khianat Allah sekali-kali takkan senang hidupnya. Aku tak akan buat benda ni dia kata. Firman Allah lagi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ah oh, ini ayat ayat kontroversi. Dia kata apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh telah terkasat hati Zulaikha dengan Yusuf dan telah kosat hati Yusuf dengan Zulaikha akan menjimaknya Tuhan beritahu Tuhan kata godaan yang Zulaikha datangkan kepada Nabi Yusuf ni menggoncang juga Nabi Yusuf ni sehingga kan dua-dua dua-dua pihak ni ada keinginan tu di sini ayat ni bukan nak cerita Nabi Yusuf ni tak elah tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kata Nabi juga adalah manusia. Jadi manusia dibekalkan nafsu. Jadi nafsu tu ada dalam hati dia. Bila tengok, umpan segol ni berasa paning, berasa berkenan. Tet tetapi berkenan Nabi Yusuf ini bukan berkenan sampai nak jimat, sampai nak jina, dah, dah. Bukan berkenan macam tu. Berkenan sebagai memenuhi naluri manusia macam mana kita orang Islam, kita puasa bulan puasa kita duduk tengok ayam tebu dalam balang, pukul 2, pukul 3 petang ni kan, tengok dengan balang tu berpeluh dia tengok tu eh, kata kalau boleh minum ayam tebu ni, bukan gaduh segelas tegur cukup lah, bukanlah kata kita ingat macam tu, bermakna kita ni nak langlang, perintah wajib puasa ada, cumanya nafsu kita ni, tengok eh kalau boleh kena mahu segelas nanti macam itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan maksud ayat tadi yang kata walakat ahmad bihi wahamah biha. Zulaiqah pun ada keinginan nak berzina dan Yusuf juga ada keinginan. Bukan maksudnya Nabi Yusuf nak buat perbuatan zina, tetapi sebagai manusia. Atas kapasiti dia sebagai manusia biasa Dia ada keinginan tu Tengok perempuan segal Berkedudukan pula perempuan ni Dia nak ajak aku buat benda ni Keinginan tu ada Tetapi Yusuf sekali-kali tidak akan buat benda tu Nah itu ha? Penjelasan kepada ayat ni Ada semua orang dia salah faham ayat ni ha? Dia kata Nabi Yusuf wah ada ingat nak berzina Dia bukan ada ingat nak berzina Dia ada minat kepada perempuan Pasal apa? Pasal dia juga manusia biasa Cuma dia Nabi, dia lebih dipelihara Allah Subhanahuwataala. Tetapi sebagai manusia, teringin tu ada, teringin tu ada sedikit Baik, baik sama dia. Dia kata dan sungguh telah kasak Zuleika dengan Yusuf dan kasak Yusuf dengan Zuleika akan zina. Kata ulama Tafsir Kasak Zuleika itu tetap dan putus. Zuleika memang nak berzina, itu maksudnya serta ia tiada beragama yang boleh meneguh Yusuf dan khasat Yusuf itu pula cenderung kepada tabiat syahwat, yakni ketika lihat perempuan yang cantik dengan tiada tetap dan tiada putus ha, tiada saja. Nabi Yusuf ni manusia biasa, bila tengok ada sedikit teringin tapi bukan dia ada ingat nak berzina. maka tiada masuk di bawah taklif syarat, seperti ingin nafsu orang posar kepada makanan ataupun dah macam mana orang posar bahasa tengok di masa Ramadan tengok orang dok masak ayam botok tu botok ayam, ayam liok dia sekali bukannya waktu dia nak buka puasa lala tu tapi tengok ayam botok tu langkah dak lepas tengok orang ramai tu beratur semok tu bilang tertui ayam tu percayakan kalau ku tunggu pun tak dan dapatlah tapi tunggu gilalah benda tak leh tahan tengok ayam botok dengan bau dia tu menjado gel dekat awal perut saya bukak mana tu Allah buat sebab tuan-tuan saya fitrah tiga kali tak ada nampak ramai tu tunggu tuan-tunggu lepas bulan puasa boleh-boleh lah bulan puasa punya ujian tu tak boleh tahan semua lalu dia lulus kaitan pijak break dia jadi sebab tu bulan puasa punya pukulan ni ha, ini cerita dia jadi bulan puasa orang teringat nak makan nak minum bukan makna dia nak buka puasa, cuma sebagai manusia keinginan kepada makan minum itu ada tetapi, dia kata, tegah akan dia oleh agamanya. Firman Allah. La an Jika bahawa tiada melihat, akan burhan tuhan Kata ulama, makna burhan itu ialah Yusuf telah melihat rupa bapaknya Nabi Ya'ud. Ketika itu, duduk gigit dua jarinya. Jadi dalam tafsir Ibn Kasih pun dia bawa andaian ini tapi tidak disokong oleh mana-mana nasi yang kuat cuma dia terhasil daripada pendapat ulama' tafsir Nabi Yusuf ni bila digoda oleh Zulaikha ajak berzina, datang burhan daripada Allah yang kata burhan itu apa? Tuhan hantar main satu burhan yang saya, saya makna dia bukti tapi dia bukanlah maksud bukti mai macam satu nak kita guna. Macam satu amaran mai kali. Dalam pada dia digoda oleh Zulaikha tu, ulama tafsir kata terbayang pada mata dia, pak dia nabi yang kup duk gigit jari. Dia nampak muka pak dia, dia pun ha, bekok balik. Apa? Tak jadi. Ingatan yang buruk tu tak jadi nak buat Macam tu. Ha? nampak pak dia gigit jari hey, gigit jari ini dia okey lah ha? kalau macam kita lali kata nampak buat ingat-ingat kita nak pergi buat benda tak nampak macam pak kita ada buat dulu macam yang dia lebih kurang macam tu ha? ulama' tak setiap kata Nabi Yusuf ketika itu nampak bayang bapak dia Nabi Yaakob duduk gigit dua jari ni. dan kata bapak dia hai Yusuf Adakah engkau nak buat kerja pekerjaan orang kasar ini? Pak dia kata ada kata Yusuf, hang ada ingat ke nak buat kerja tak elok ni? Kerja ni kerja orang kasar, orang tak ada ugama. Begitu. Hmm? Sedangkan engkau tersurat daripada daftar andia. Pak dia kata Yusuf, hang ni nak jadi nabi tau. Takkan hang boleh ingat benda-benda tak elok macam ni? maka serta ditampar dadanya dengan tangannya maka terkeluar syahwat daripada ruas anak jarinya ini istirahatnya dia yang tidak ada nas kukuk yang menyokong riwayat ini gunanya dia nampak pak dia Nabi Yakub dia gigit dua jari sebab itu pak dia kata kat dia Yusuf betul kah nak buat benda ni anda tahu nama yang ada tercatat di dalam senarai nama Nabi-Nabi lepas tu pak dia pam bagi dada dia dia tergostan ke belakang terpelanting keluar nafsu daripada ruas-ruas apa nama tulang dia terkeluh nafsu habis dia pun tak jadi lah tak jadi lah nak buat benda yang ni. saya kata dan kata Pil. dan kata satu pendapat lagi datang Jibril kata kepada dia hai Yusuf adakah engkau kerja akan kerja orang kafir ya? ha, satu riwayat pula kita yang main tu Jibril Jibril kata dekat dia Yusuf Hang nak buat ke benda terelok ni dan engkau sudah tersurat pada daftar anbiya serta disapunya dengan sayapnya keluar syahwat itu dan terkeluar maninya ah, ini juga satu riwayat yang tidak ada sokongan daripada mana-mana nasi yang sahih tapi ada dicatatkan di dalam Ibnu Kadir ada dicatatkan dan katokir lagi Yusuf tak jadi buat itu pasal apa pasal Yusuf angkat kepalanya ke rumah terlihat di bumbung itu tersurat satu ayat wala taqrabuz zina innahu sabila ini ayat quran yang turun kepada nabi Muhammad tapi kononnya nabi Yusuf masa tu dah nampak dah ayat ni bila dia langut langut naik nampak wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sabila bila deteng tengok yang tu dia pun tak jadi buat benda ni ini adalah riwayat-riwayat yang tidak dikukuhkan dengan nas yang sahih maka jangan kamu hampiri zina kerana dia adalah keji dan sejahat-jahat jalan firman Allah kadzalikal nadhri fa'al khushu wal fahsha seperti yang demikian itulah. Yang tunjuk burhan itulah. Supaya kami lepas daripadanya akan kejahatan khianat. Daripada kekejian zina itu. Tapi yang pentingnya apa dia? Memang ada satu reminder daripada Tuhan. Yang membuatkan Nabi Yusuf stop dan tak buat benda yang tak Tapi burhan itu bentuk macam mana? Allah sahaja yang mengetahui. Tidak ada penjelasan kepada benda itu innahu min ibadina al bahwasanya Yusuf itu daripada jumlah segala hamba kami yang dipilih wastabaqal baba dan berlumba-lumbalah kedua-duanya itu ke pintu rumah ini dia sambung balik cerita Zulaikha tadi dia kunci pintu semua tinggal dia dengan Nabi Yusuf dalam rumah lepas itu dia ajak Nabi Yusuf dia kata Yusuf mai kita berzina baik sambung pada tu dia kata apa wastabaqal ba maka bermusabakahlah mereka itu ke pintu rumah wasabakahlah maka dia musabakahlah yang kita dok kata musabakahlah Quran tu musabakahlah tu wasabakahlah ni lah maksudnya apa? berlumba-lumba musabakahlah Quran maksudnya berlumba-lumba Quran okay. itu maksudnya kemudiannya <tuh>. laubah balik ubah, tak pakai dah musabakahlah pakai apa? tilawah majlis tilawah Al-Quran ha, itu kena arti musabakahlah tak kena tak tahu apa yang berbagi idea ni dulu Musabakah ni maksud dia Lawan kalau orang Kelantan kata Hungga, hungga ni Lawan lari siapa sampai dulu Itu musabakah ha? Jadi dia antara Nabi Yusuf dengan Zulaikah ni Bermusabakah ke pintu Maksud dia apa? Lari siapa sampai dulu kat pintu Nabi Yusuf kalau sampai dulu Dia nak buka pintu nak lari Zulaikah kalau dia sampai dulu Dia nak kunci pintu bagi kemas lagi Tak bagi keluar Tapi dua-dua berebut pergi ke pintu Aini cerita Quran cerita maka berlumba-lumba kedua-duanya itu ke pintu rumah Yusuf hendak buka dan hendak lari Zulaikah hendak tahan maka dia dapat pintu itu berkunci Yusuf pergi Yusuf sampai dulu Yusuf sampai-sampai tengok pintu kunci nak buka tak boleh dia pakai apa tak tahulah tu. nak kata pedair yang cap yil ke tak buka tak tahu Jadi cerita dia nak buka tak boleh pergi di pintu tu tengok kunci kemas nak buka tak boleh maka sampai zulaikha ditariknya baju yusuf sebelah belakang dan cari baju itu mak ha, itu ceritanya laki dekat pintu nabi yusuf sampai dulu sampai-sampai nak buka tak boleh bila nak buka tak boleh zulaikha pegang baju dia belah belakang tarik koyak baju belah belakang begitu wa qad qamisuhu min dia kata dan koyak zulaikha akan baju yusuf daripada belakang Maka mengalah akan dia oleh Yusuf ha? Dia pegang baju Koyok belakang Yusuf tak lari lagi Ui oh, kalau boleh gambar ambil masa tu Cemas Keadaan masa tu cemas Dia pegang baju Nabi Yusuf lari Koyok baju belakang Maka buka pintu, dia pi pintu lagi sekali, pintu yang lagi satu boleh buka. Boleh buka. Bila boleh buka pintu tu dan keluar Yusuf daripada situ. Manakala Zulaikha di belakangnya. Buka, boleh pintu boleh buka. Nabi Yusuf terus meluru keluar. Zulaikha duduk ligan lagi di belakang dia. Apa jadi? Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Maka terperangkap kedua-dua mereka akan suami Zulaikha di depan pintu. Yang ni kata Amin Dia jadi sinetron Indonesia Liga-liga ambil pintu Boleh-boleh buka pintu Tengok-tengok raja duduk diri depan tu Raja Musyid duduk diri depan tu Laki Zulaikrah ada-ada belakang ni Lelaki dia duduk diri depan pintu Serta lihat dia yakni suami Zulaikrah tu tengok Akan Zulaikrah itu berhias Laki ni kok anda pun cerdik pada Amin Tengok? bila dia tengok-tengok mata dia tengok bini dia dia tahu lah siapa betul siapa salah. Macam apa? Bila bini dia mekap habis-habisan. Bini dia berhias habis-habisan. Sedangkan Yusuf lari. Masa pintu tu dibuka Nabi Yusuf keluar dulu lari. Raja kalau tak cerdik tak jadi raja. Dia cerdik, dia tengok dia tahu dah. Yusuf dalam keadaan anak lari. Tengok Zulaikha ni mekap sampai tak pun dia tengok mekap macam ni bini raja otak dia dah jalan dah dia nampak dah siapa betul siapa salah dia dah boleh fikir dah maka takkan terserempak zulaikha dengan suaminya itu takut dia oh takut tengok-tengok lelaki dia duduk ada depan pintu dia takut zulaikha ni takut dan kata zulaikha qalat ma jazaa'u man araada bi ahlihi illa an yusjana aw 'adabun 'alim oh jangan dia riwayatkan apa dia kata? Bila buka-buka pintu tengok lelaki dia duduk berdiri Dia kata apakah balasan kepada orang yang nak buat jahat Nak buat tak elok kepada isteri ha? Hai? Dia yang duduk liga Nabi Yuzo Bila mai depan lelaki dia Dia kata kawan jahat Macam tuan-tuan tengok drama Apa-apa gambar apa. Kan? Ada satu gambar apa petang-petang nama Melayu ni orang bumban, tengok tengok. Menantu ni kalau belakang lelaki dia, dia cakap kasak-kasak dekat mak mutua. Bagi mak mutua dia ni sakit hati. Kan? Sekejap lagi lelaki dia main dandang buat tekat. Nak tunjukkan dia tu tak jahat. Ini cerita ni. Dia, dia pun baca atas hati. Jadi, dia dia idea tu. Dia buat macam mana Zulaiqah buat ni. Dia yang nak buat punca bagi jadi jahat ni. Bila terserempak dengan lelaki dia. Dia mengatur kat lelaki dia. Dia kata orang jahat. Bukan dia jahat. Orang jahat. Dia ambil kat lelaki dia tentang tengok lagi ini ending cerita ni cukup menarik. Inilah yang terjadi dalam masyarakat lain. Bila buka-buka pintu tengok lelaki dia terus akai akai tomai towei dia kata dekat lelaki dia majza'u man arada bi ahlikasua. Saya nak tanya abang satu, apa hukuman yang patut abang bagi kepada orang yang nak buat jahat dekat dekat isteri abang? Dia oh. Dia pitanya laki dia macam tu melainkan pada pendapat saya bahawa akan dia oh dia kata dekat lelaki dia dia kata abang orang nak buat nak buat jahat dengan lelaki abang ni abang patut sumbat dia dalam penjara yes. dia nak perusak saya abang patut ambil tindakan dekat dia abang buh dia dalam penjara atau azab dia dengan azab yang sakit yang dibalunkan dia dia kata ataupun abang kena bagi satu hukuman yang cukup sakit sebab dia ni dia kata maka tak kalah didengar oleh Yusuf akan perkataan Zulaikha yang mengotok aja dia itu Nabi Yusuf pun terkejut jari ai tadi leboleh benda jadi lebunai yang tadi pikunci pintu semua tak bagi aku keluar siapa yang tadi lepas kunci pintu ajak aku berzina ni siapa yang tadi ligan aku kukuh belakang tapi koyak rabak baju aku tadi sabar wih lali pula hampir mengadu dekat lakihan kata aku yang nak buat jahat kan? Nabi Yusuf terkejut dengan drama yang baru jadi ini terkejut Nabi Yusuf ni maka berkahandaklah ia melepaskan dirinya, Nabi Yusuf kata aku tak boleh biar diri aku jadi mangsa Karena aku tak salah sememangnya aku tak salah takkan dia pergi mengadu dulu ni aku nak mengaku aku mesti pertahankan diri aku qala hiya rawa dakhni maka kata yusuf dialah yang zulaikha lah yang nak goda saya dia toq okay, bela diri, diri dia di depan kata tuanku saya nak beritahu dekat tuanku bukan saya yang buat benda ni dia yang nak goda saya dan buat susah tak susah tuan orang hak dia duk mengadu ni siapa dia? laki golong. Hang tu dah bayar dah. Nampak? Kalau dia berlaku dalam dunia hari ni, bayar ni masalah bayar ni. Ini masalahnya. Dua orang main mengadu, hak seorang, seorang. Hak seorang geng dia, hak seorang musuh dia. Dia nak dengan siapa? Hang -abang, bila, hang pindah hang berdiri macam mana pun tapi hak tu geng aku. Ini masalah timway pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam tapi Nabi Sultan bela diri, aku terpaksa bela diri aku tak salah, dia kata dalam istri hang yang nak goda aku an-nafsi, dia kata daripada diri saya bukannya saya yang nak goda dia dia yang nak goda saya maka kata khidfir ada tak saksi? raja dia tuan kata apa? baik, dia kata dah ni eh, siapa boleh bawa main saksi? Mengesahkan kata dia betul Dan satu pihak lagi salah Saya nak saksi Ajar kata Maka kata Yusuf Wasyahida syahidun min ahliha oh, Dan Tuhan yang tolong. Tuhan tolong Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Firman Allah abadaya Wasyahida shahidun min ahliha Dan jadi saksi oleh orang yang jadi saksi Daripada keluarga Zulaikha sendiri Nabi Yusuf ni Allah terguih bagi satu ilham dekat dia dia bercakap di depan kajar macam tu dia kata saksi ok saksi ada وَشَهِدَ شَاهِدُونَ min أَحْلِهَ yang akan menjadi saksi saya betul tak saya salah ambil saksi daripada keluarga dia kau ambil daripada keluarga saya ambil daripada keluarga dia pasal apa? pasal biasanya keluarga akan defend keluarga baik kita dengar saksi daripada keluarga dia apa saksi itu nak kata hmm anak laki-laki bagi pak penakan Zulaikah yang masih di dalam bedung satu budak kecil yang budak kecil ini anak pak penakan maksud dia apa? sepupu yang masih dalam bedung bukan budak ni angkai daripada tidur yeah. uh, maka yang menjadi saat ini dia kata adalah satu budak laki-laki anak kepada pak penakan Zulaikah yang kecil lagi masih di dalam bedung masih duduk dalam bumpit kain lagi maka kata baby tu kata budak kecil tu in kana qamisuhu quddam min qubl fasadahan wa huwa minal kadzibin wa in qamisuhu quddam apa tu Kuda min Durburin, fakadabat, wahyu min al sabiqin. Dan jika ada baju Yusuf itu koyok di depan, maka zulaiqah benar. Budak jaga, budak duduk dalam beduk, dia dia bercakap budak ni. Dia kata, "Nah ni tuanku saya tak mau kata siapa betul siapa salah. Saya bagi apa kata? Saya nak bagi satu cinti kita." Yang boleh sindiket tapak kiri tapak Apa dia dia kata? Tengok baju Yusuf. Kalau baju Yusuf carik belah depan, Zulaikha betul, betul. Tapi kalau baju Yusuf carik belah belakang, Yusuf betul. -betul. Bagaimana? Kalau carik belah depan, maksudnya perempuan tu nak jadi mangsa. Kalau carik belah belakang, maksud Yusuf nak jadi mangsa. Itu maksudnya. Budak ni bagi jawapan yang bijak macam tu. Azza kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika baju Yusuf itu koyak di depan, maka Zulaikha benar Dan Yusuf berdusta. Dan jika baju Yusuf itu koyak belakang, maka Zulaikha dusta dan Yusuf orang yang benar. Falamma ra'a qamisuhu quddam min duburil qala innahu min kaidikum maka kat kala diperiksa oleh raja ni dia dapati baju Yusuf itu koyak di belakang raja dah terkejut dan budak kecil ni bercakap dia dah terkejut dah jadi cak apa yang budak kecil ni kata pi, pi tengok baju nabi Yusuf kamis dia koyak belah belakang ah sudah dia kata maka berkata hadis Yang ni raja Mesir itu kepada Zulaikha bahwasanya perkataan engkau apa balasan orang yang nak buat khianat buat jahat kepada isteri engkau itu setengah daripada tipu daya engkau orang perempuan. buat dia turis kata dekat bini dia ni yang ang tadi buka-buka pintu ang turis kata dekat aku apa aku akan buat kalau orang nak buat khianat dekat bini ang ni betir-betir ang ni betir-betir tak boleh pakai ni orang ang ni orang perempuan ang nak betir diri ang ang sampai sanggup buat macam ni dia marah dekat bini dia in kaidah kunna azim dia kata bahawasanya tipu muslihah engkau wahai zulaikha pada keinginan untuk berzina itu sangat besar dia kata pandai dan banyak jalan bersalahan orang laki dia kata hangpa dia kata perempuan akal okay, hangpa memang banyak akal okay, hangpa ni memang banyak dalam hal-hal macam ni akal okay, hangpa memang banyak dia kata, tak sama macam orang laki-laki dia kata, kecil pada itu tapi besar pada tipu daya yang lain daripada hati. dalam bak zina ni, kumpulan tipu daya dia banyak Tentu, satu orang kumpulan dia pergi ke dia kata ni aku nak beritahu ke ni Pak Haji ni, nampak dia tu cahat eh, kata abang cakap Pak Haji tu macam tu, haa ni saya nak cerita. saya pun dia pernah cuba murah Kenal tak Pak Ji tu? Kenal tak? Terongkat, berapa jatuh, jatuh, jatuh, Oh, Orang yang dengar ni, orang yang dengar ni dia tak, dia tak jatuh lah. Dia dengar-dengar tu dia terus kata, oh tu lah. Kita sangka, tengok kejanggut, tengok ke sobat. Tak sangka, percaya lah. Percaya lah, bagaimana apa? Ibudaya orang perempuan adalah hal yang melibatkan soal seksual. Memang orang lelaki-lelaki boleh kenal. Dia pergi di depan orang semua. Dia habis kata dia ni satu, satu masa dulu pernah cuba nak cabul saya. Dia kata menyatu tu ya. Pihah ya, kita ni. Bukan pi. Pih. Mana tu orang. Pih. Kita ni piah. Anda kezah. Kezah. Eh tu kezah ni. Dia pergi tengah kaya ni. Dia tunduk. Kezah tuan Orang nak dengar tu kata apa. Ui sukar patut. Ah ha, dia malah. Di budaya orang perempuan adalah hal yang melibatkan seksual ni memang berkesan. Memang berkesan. Ni yang Al-Aziz, apa nama, raja mesti kata kaki dia. Tapi orang lelaki laki dia adalah hal di budaya yang melibatkan seksual ni. Dia kalau cakap pun tahu oh, kalau dia orang lelaki laki, -laki abang ni saya nak beritahu ni, perempuan ni pernah cuba nak cabul saya tau. Ketepilah. Tak boleh, moda itu orang lelaki tak boleh pakai, orang tak berjaya tapi orang laki-laki dia kau lebi berdaya, dia nak beli, orang dia nak tipu orang dia nak bayang tu orang laki-laki pergi macam, dia cakap nanti, ini lah yang kata raja Mesir kata dekat dengan dia. Kemudian berkata raja Mesir itu, dia kata Yusuf Arif Anharah, okay dia buat keputusan. Raja Mesir kata wahai Yusuf, berpaling tahu daripada ini, jangan sebut-sebut lagi benda ni, oh, dia nak close kita, dia nak close. Pasti dia nak terus tuan. Pasti dia tak mahu bini dia ni jadi tak elok pada pengetahuan Allah. Kis loss. Alah bom macam tu juga. Ya. Kalau ada benar-benar kis loss. Tak Satu call koklah ya, bagi, tu tok kes ditutup tuan-tuan, tutup. Pasal apa? Pasal melibatkan orang kenamaan. Raja Mesir ni kenamaan dia tak maulah cerita bini dia tak elok ni sampai ke pengetahuan rakyat dia tak mau so apa raja Mesir kata dia kata case close okey Yusuf dia kata benda jadi-jadi dah aku tahu hang tak salah okey aku minta dekat hang satu dia kata apa aku minta satu benda ni cukup habis di sini Dia sudahlah dia nak tutup perang case ni baik tuan-tuan tengok apa jadi wastagfiri lizandik innaki kunti minal khatin dan kata Raja Mesir ni kepada bini dia kepada Zulaikrah dan minta ampun olehmu wahai Zulaikrah atas dosalah ha? dekat Nabi Yusuf dia kata ok cukup dekat ni jangan panjanglah benda ni jangan cerita tak siapa dengan apa-apa abang -abang. tutup benda ni tutup dia beralihkan bini dia dia kata hang berdosa sudah hang ada intention ada ingat ada niat nak buat benda tak elok lepas tu hampir setengah orang pulang sedangkan benda ni hang yang jahat cukup lah dia kata bertaubatlah atas kesalahan dan dosa engkau. Kerana bahawasanya engkau itu adalah engkau daripada jumlah segala orang yang berdosa iaitu dengan khianat suami engkau dan tohmah Yusuf yang terang saksi melepaskannya. Ah, ha? dia pun kata, benda dah clear Hang memang salah." Salah apa? Salah yang pertama hang curang dekat aku, aku suami hang. Salah hang yang kedua apa dia? Hang tohmah Yusuf budak baik ni. Dia kata, Ang ni sudah buat satu salah besar Dan Lebih-lebih lagi, budak kecil sudah Tampil sebagai sebagai saksi Menjelaskan jahat Hang ni Hang memang salah Ang minta ampun hati dosa Dan malangnya Apa jadi? Dan dimasyurlah Habaran itu seluruh Mesir hmm, Benda lah kata tutup benda, Tuhan nak cerita banget tu apa jadi? Maka dimasyhorlah khabaran itu di dalam Mesir. Tersebar cerita ke seluruh Mesir. Cerita kata apa? Kata Zulaika ni seorang perempuan tak baik. Dia sudah buat macam ni, macam ni, macam ni. Kepada budak yang dia ambil, dia beli daripada ni ambil bodoh rumah dia. Tiba-tiba dia ada ni niat tak baik dengan budak tu. Bahawa isteri kepada Aziz. Isteri Raja berkehendak pada hamba ni cerita tu orang mencakap seluruh negeri musim eh, daripada kata apa lagi yang tak cukup dekat dia jadi pemaisuri raja apa lagi yang tak cukup laki dah raja ada kuasa, ada duit, ada segala-galanya dia nak apa lagi yang berkenan dekat budak yang beli di pasar ni orang dah cakap macam tu memburukkan Zulaika ini. dia kata wakala niswatun fil madinah walaah lagi, dah kata nombor cerita yang berikut ni pun menarik juga cerita apa? dia kata wakala niswatun fin malina seduuh so, oh, pandang Mesir tu especially siapa? perempuan-perempuan yang menjadi isteri kepada pembesar-pembesar Mesir dia pun gosip lagi kuat gosip lagi kuat di kalangan isteri, menteri-menteri isteri pembesar-pembesar negeri ni kata pakat dua je dia buat negosu ih aku, oh, ni aku, kalau aku duduk tempat dia aku jadi bini raja, aku tak buat eh, benda dulu tu, pakar dulu bercakap benda yang orang bercakap ni sampai ke telinga Zulaikha, oh tak boleh, tidur. Dia, tak boleh tidur baik, apa Zulaikha buat lepas tu dia buat satu majlis makan dia buat satu majlis makan, dia panggil semua bini-bini orang besar-besar elok ke dia, ni. dia panggil main semua di rumah dia dia buat satu jamuan makan besar-besaran tapi makan ni dia bagi apa? Dia bagi buah, dia bagi pisau. So, buah tu masing-masing kupai, masing-masing makan. Tengah depan ni duduk menyandang duduk kupes buah semua, dia kata dekat Nabi Yusuf. Dia kata apa? Okey, Yusuf, Uncle Loh buat satu lintang hormat depan mereka ni. Ni, ayat akan datang. Dia akan main cerita ni. Quran cerita, bukan? Quran cerita, bukan? Dengar macam cerita dongeng, buku cerita budak-budak? Tak, tak, tak. Quran cerita, bukan? dia kata dekat Nabi Yusuf ok satu lintah hormat buat itu pergi eh, balik tanam Nabi Yusuf alaih talam pun dia kena ikutlah arahan ini isteri raja raja yang berjata kepada dia dia pun tak nak buat dia just keluar satu lintah hormat pergi sampai balik tanam wah oh, ni bila tengok-tengok Nabi Yusuf lintah ini ni bukan duk kupas wah jari dia duk kupas jari dia apa? tak sedap jari dah luka berdarah dah apa tu tengok lagi itu semua tengok lagi betul. sampai hujung tu dah apa jari ni dia kata sahabat sahabat tengok sahabat tengok apa? Tengok tengok ah, ha. dia kata abang nak kata kat aku itu je yang dia nak buat tau abang nak kata kat apa nak kata aku ni gila kepada budak-budak. Usup ni. Apa nak kata aku. Baik. Abang bawa tengok dia ni test ke ni. tengok apa jari. Apa jadi dekat jari Abang. Pokok-pok ni pusengah. Lepang kata apa? Oh. Lepang kata ganteng Yusup. <t emprestimano> dia mai balik. Soal-soal ganteng ni. mai balik. Oh. Lepang tak kalah lelabut tu. Yusup memang ganteng. Patutlah. Hai, boleh ni. Oh kami tarik balik lah. Apa yang kami lukkan tak lama ni. Di Disinilah diambil hadis-hadis yang tadi kita kata. Nabi SAW kata apa? Cantik yang doa ada dalam dunia ni. Setengah ada dekat Yusuf dengan Mu'arif. Setengah lagi dikongsi oleh semua makhluk ada. Satu riwayat lagi pula kata. Bahagi tiga. Cantik ni bahagi tiga. Dua per tiga ada pada Yusuf dan Mu'arif. Satu per tiga di share oleh semua manusia yang doa ada. Tu hadis Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Cantik dia lembu mana? Akhirat itu, kalau kita jadi orang beriman, kita masuk syurga, tengoklah kita yang kata cantik Nabi Yusuf macam mana? Tidak. Allah jadikan dia Allah tahu. Cantik dia terkemana? Ya. Masuk kita dalam syurga itu antara benda yang kita nak tengoklah. Antara benda yang kita nak tengok nak tengok anbiya ni, para Nabi kita nak tengok nak tengok ni yang kata Adam alaihissalam ni macam mana dia yang kata Nuh alaihissalam ni macam mana dia ha? tengok ni yang kata muka anbiya tengok tengok muka awliya muka para wali, muka salihin muka orang-orang yang salih pun kita tengok kita rasa macam nak tumpang teduh. ketuk ha? tengok ni mukallahu Allahu Akbar dengan Ayah muka dia dengan janggut rempung dia tu dengan... Kita tengok Allah buat apa itu. Tumbuk kita sampai rebah pun kita akan kata orang tu baik. Itu baru apa? Baru hak alim ulama' atau adab. Yang matau kita boleh tengok hari ni. Tentuan muka para al-biya maksud macam mana. Allah akan kejutan kita di sana nanti. Tengok ni, katakan Nabi Musa macam mana dia yang kata Nabi-Nabi ni macam mana jernih wajah mereka yang kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni macam mana dia nak tengok ni Sekok Nabi Yusuf ni macam mana dia tak nak kita tengok hidup ni tengok tu baru berkata oh subhanallah yang ni lah yang kuduk mengaji mengayi masa aku hidup macam dunia dulu ubah-ubahnya orang-orang ni hebat sungguh mereka ni bukan ilmu dia saja hebat rupa pareh pun cukup dah menunjukkan kehebatannya tentu pernah dengar satu sahabat nabi nama Mus'ab Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ni dia gigi dia jarak gigi depan dia dia jarak enggak, enggak sahabat-sahabat lain bila duduk di depan Mus'ab Mus'ab bercakap tentang agama, apa komen sahabat-sahabat lain ni dia berkata kami dapat melihat kebijaksanaan terlebih di celah-celah gigi Mus'ab ah bin Umar. Yang kata sahabat Nabi ini Allah bagi dekat dia gigi jarang tu macam satu kekurangan. Tak korang. Bagi para sahabat ni, itu pun kelebihan. Sampai dia bercakap ni. Dia bercakap pasal ugama ni. Orang hati duk depan duk tengok ni. Dia berkata kami nampak kebijaksanaan. Duk keluar celah-celah je. Celah-celah pergi -celah ni. Keluar kebijaksanaan. Kita boleh habang takat tu aja. Basis-habang basi hadis habang takat tu. Lagu mana actual benda yang di, dirasai oleh sahabat ni. Tak tahu. Sahabat yang kata, dia sahabat hebat juga. Tapi yeah. dia pun rasa kehebatan itu. Pada Masyarakat bin Umar. Sudah. Oh, yang kata, oh tuan-tuan. Kita jadi orang yang kuat agama. Kita jadi orang yang kuat mempertahankan agama Allah. Mempertahankan apa yang Allah bagi, apa yang Nabi bagi. Allah bagi baliklah kita dalam bentuk yang macam-macam. Allah bagi. Atas dunia ni orang kata kita kolos Orang kata kita ni bodoh Orang kata, kata kita ni apa kata ni kita, dia. kita jaga kita dengan Allah Kita jaga kita dengan Allah Sebab apa? Sebab penilaian Allah itu yang final Manusia kata kita tak bagus Allah kata kita bagus Kita bagus Allah punya penilaian lah kita nak cari Allah punya penilaian yang kita Selama-lama ni kita nak yang ni biarlah Allah bagi kita benar. Nah, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila satu mayat dibawa ke padang. Nabi tengok Nabi kata wajibah. Wajabah. Wajabah. Sak mayat lain pula lalu ke depan. Nabi kata dekat juga wajibah. Wajabah. Wajabah. Sahabat tanya Nabi, sahabat kata ya Rasulullah. Apa hal mayat hak mula tadi dulu? Tuan kata wajibah wajib pada dia wajib pada dia wajib apa lalu mayat kedua pun Tuhan kata wajib pada dia wajib wajib apa Nabi kata apa Nabi kata hak mula tadi lalu wajib kepada dia syurga hak kedua tadi mayat hak kedua tadi lalu wajib pada dia neraka Allahu Akbar lepas tu di hujung hadis tu Nabi kata apa Nabi kata kalau sekiranya orang tu orang lain kalau hak mati itu orang baik. Allah dia akan gerakkan hati orang ramai hada-ada ni. Mengaku kebaikan orang. Walaupun musuh. Walaupun musuh. Masa dia hidup macam dunia. Dia ni musuh. Tapi bila mati orang tu. Musuh ni. Mulut dia kata apa? Habislah orang baik. tu. So. Dia tak boleh nak bohong Benda yang benar tu Dia tak boleh bohong Allah gerak hati dia Hati dia terbit di mulut dia Eh dia kata habislah Orang baik-baik Makin lupa orang lah, lah Dia mengiktiraf Kebaikan orang mati tu Gerak hati Sehingga boleh mengiktiraf Si mati tu orang baik Kata Imam Nawawi Rahimahullah Imam Nawawi kata Gerak itu Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya jadi kita, tuan kita bukan boleh bayar duit ke orang. Kalau orang kata kita baik, tak boleh. Kita tak boleh bayar duit kepada orang suruh orang sayang kita, tak boleh. Orang suka kita, orang sayang kita, orang hormat kita bukan kerana duit kita bagi, tapi benda tu mai daripada hati dia. Kalau tuan bagi duit suruh, suruh dia hormat kita, dia boleh hormat, tapi sayang dia tak ada lagi. Dia hormat kita sebab tangan kita ada bagi duit kan. Tapi sayang tak ada lagi. Nabi sabdah wahai, "Wahai kamu bagi duit dekat. Bukan sahaja dekat sahabat dia, dekat anak beranak dia pun dia tak tinggal duit. Aku tidak tinggalkan dinar, aku tidak tinggalkan dirham, Nabi kata. Aku tinggalkan Quran dan hadis, Nabi kata. Benda ni benda. Kita nak orang sayang kita bukan dengan duit. Tapi sayang tu main kalau kita orang baik sendirinya sayang main dekat kita." Fakmi yang semua, saya sendiri, Tuan-tuan semua pun, kena buat benda ni. Bagi orang, sayang kita. Bila kita mati, orang doakan kita. setidak tidaknya dia mengakui kebaikan kita. setidak tidaknya dia kata makin kuranglah orang baik dalam dunia alami. Tuan-muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Jadi sahabat Kalipun, sekat dia nak keluar dari satu sahabat Kalipun. Dia duduk berjaya poli. Duduk dia duduk di poli tapi dia daripada dulu-dulu dia duduk dekat dengan Padang Lalang. Padang Lalang dulu, dulu ada tempat guru, tempat alim, tempat waraq. Tok guru Haji Jabang Padang Lalang. Ada ada ada zoni anak dia. Ustaz Hamzah tu anak dia. Bapak Ustaz Hamzah ni Tok guru Haji Jabang Padang Lalang. Oh betul. Orang waraq. Hafaz Quran, waraq mengajak mata pejat. Tok guru Idjapang ni dia ada istimak di badan lalang dulu. Dia mengajak masa mengajak. Ni, ni dia mengajar mata pejat. Sabar dia dari pondok ni dekat. Duduk dari pondok sembang agama tok ni. Lepas tu, dia keluar cerita dia, dia tanya dia duduk di mana? Dia habaqlah dia duduk situ. Oh, saya kata tak mana? Dia dekat pondok madlalang. Oh. Saya dah dia dekat mengaji dekat tok guru Idjapang dulu dah kita belajar mengaji. Dia dekat saya kata saya kata pezoh ni ketenang dekat dia. Kata, Terkenang dekat dia Tak tahulah Orang nak kata apa Orang nak kata karamah Orang nak kata apa Tak tahu Dia kata tapi Dia macam tu Dia kata Saya pernah lah Saya pernah Tapi mengaji kat dia Saya tengah tu mengaji tu Saya ada ingat lah Hati saya Saya ada ingat kata Tak mau tengok kita Pakai tengah Pakai tengah Terus so, mengajam Sudah Dia tutup kita Eh tak Saya ingat dalam hati kan dia sebut Dia Oh ya. orang Sana dia sebut Dia kata kita dah bawa kitab buka lah Dia jangan, jangan kata tak payah kitab ni dia, kita oh, dia kata pakai penanggung aja Oh ketah pesat ketuh badan. Dia kata Ustaz adakah itu karamah Dia kata mungkin lah Satu karamah Karamah ni maksudnya tanda kemuliaan. Ni akan datang kita akan sampai ayat cerita Tentang takdil ini Nabi Yusuf alaih islam Nabi Yusuf alaih islam Kemudiannya, walaupun tadi ni sudah terang lagi bersulung. Dia tak buat benda jahat yang ditormahkan tu. Tapi sikit lagi kita baca eh. Raja akan kata apa pula? Raja kata, Yusuf terpaksa dipenjarakan. Jadi nak menjaga nama baik ni. Nabi Yusuf betul-betul penjara. Atau benda yang dia tak buat salah. Tapi dia masuk penjara. Dalam penjara apabila jadi satu cerita ada dua orang sama duduk dalam penjara dengan dia. Dua orang ni, dua orang ni sudah sebut satu, satu mimpi dekat dia, minta suruh dia terang apa maksud dia dan dia tafsir mimpi itu ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Yusuf alaihissalam ni sampai ke tahap masa duduk dalam dia dalam penjara tu dengan dua orang ni dia sampai ke tahap, dia kata apa? Tak lagi, dia kata orang akan buat main makanan, makanan sikit-sikit. Main-main betul, betul. Apa makanan yang dia kata tu itulah makanan yang dihilangkan. Nabi Yusuf kata apa? Ini semua bukan apa, ini Allah yang beritahu dia kita. Nampak tak? Akan datang, kita akan tengok benda-benda macam ini. Kemerdiaan. Kalau Nabi, dia kata mu'zizat. Kalau orang-orang yang falih, dia kata sarang satu tanda kemuliaan Allah bagi dia dan bagi demo ni daripada tak diri Kenapa yang Allah beritahu tu dia kata hadza min fadhli Ini adalah kelebihan anugerah Tuhan kepada dia. Nah, insya-Allah kita baca dengan Tuhanku Allah taala. Apa ini kita masuk wa niswatun fil madinah dan berkatalah kaum-kaum isteri kepada orang-orang besar di Madinah. Nah, wallahualam. Dia tajam dengan tafsir dan surah Al-Ahzab.